Мовскажені пси, просичав третій, і нехай загинуть усі, як філістімляни, як вавілоняни, як полчища фараонові. Сара вхопилася руками за груди і ледве стримала радісний крик, що ладний був вирватися в неї. Слава Богу! Отже, все буде так, як казав їй Петро, і через три дні він вирве її назавжди з цього ненависного їй гнізда. Нечутно підвівшись з підлоги, вона підійшла до вікна подивилась, чи не помітно там кого, і кинулась у свою пухову постіль. Радість і хвилювання цього дня так знесили дівчину, що вона за хвилину вже спала міцним сном, десь в глибині свого серця відчуваючи, що тут же, недалеко від неї, не спить її коханий, любий Петро і не перестає думати про неї, оберігаючи її сон. Прокинула Сара зовсім пізно, коли сонце вже стояло посеред неба. Тож мить їй спливли в думці всі вчорашні події. Дівчина худко підвелася, сіла на ліжку і прислухалася. Навколо все було тихо. Пороззіржалася, тим краще, подумала сама собі Сара. І знову лягла на подушку, щоб іще раз проказати в думці ті чарівні слова, які говорив їй учора Петро. У цей час двері тихенько скрипнули, і в щілину спершу просунулася голова Гершка, а потім увійшов і він сам. Прокинулась вже цурка моя, моє золоте яблучко, заговорив він, підходячи до дочиного ліжка. Виспалась, відпочила, гості наші вже пороз'їжджалися, а я все ходжу, крім твоєї світлиці, боюся, щоб тебе не розбудити. Гершко говорив якось надто вже ласково, давно вже Сара не чула від нього такого ніжного тону, і серце в її грудях стислося від думки, що вона віддала батька до рук християн». Однак, переборючи до кори совісті в своїй душі, вона відповіла весело і привітно. «Зараз, зараз, тетеле, я одягнуся і прибіжу до вас». «Ну гаразд, я тебе ждатиму, Любуню, із сніданком», – відповів Гершко, вийшовши з кімнати, причинив за собою двері. Сара моторно зіскочила з ліжка, за якусь хвилину одяглася і поспішила вийти у велику світлицю, котра правила їм за все». Коло столу, на якому стояло молоко, лежав білий хліб, печені яйця та цибуля, сиділи Гершка і стара Ривка. Вони зустріли Сару вельми привітно, і в Сари знову защемило серце від думки про те, що вона їх навіки зрадила. Після сніданку Гершка звернувся до Сари. «Слухай, Сара, доню моя!» Час тепер небезпечний, ой-ой, який небезпечний. Так і жди, що налетять на село гайдамаки, а вони знаєш, як нас частують, нещасних житків. Якщо Бог допомагає, то життя ще можна врятувати, а вже щодо грошей та інша майна, ой-вей, не залишаті нитки. Тому прошу тебе, позбирай тут з ривкою все, що є в нас цінного. Золото, адамашки, перли, гроші я сам заберу. І запакуйте все разом, а вночі... «Я це закопаю десь у Льоху». «Добре, тателе», – охоче погодила Сара. «Завісться з чим-небудь вікна, а я замкну сіне двері». «Навіщо?» – здивувалася Сара. «Ой-ой, нерозумне дитя моє, ще питає, навіщо», – відповів Гершко, зателіпавши пейсами. «Хоч тепер час і робочий, але ж у нас корчма». Кожної хвилини може нагодитися якийсь хам, і якщо побачить у нещасного житка хоч одну срібну ложку, то до вечора ці собаки рознесуть усю нашу корчму. Ой, вей, правда, ой, яка правда, – підхопила Ривка. Тут таке страшно стає, що й вдень день боїся виглянути на двір. Сара Мовчки погодилася з словами батька. Він і справді мав рацію, та ще й до того ці збори обіцяла їй скоріший порятунок. Гершко віддав ключі Сарі, а сам вийшов у сіне і замкнув за собою двері. Ривка ж позапинала старими лапсердаками вікна, заходилася з Сарою коло роботи. Усі шкатулки, ящики, шафи, сховані під піллі скрині, були подчинені. До самого вечора пакувала Сара і Ривка Гершкове майно. Сама Сара не сподівалася, що його набереться так багато. Дорогий шовковий одяг, хутряні шуби, перли, персні – Сережки, золоті ланцюжки і інші дрібні коштовні речі вони зашили в дві великі паки, а срібний і золотий посуд повкладали в два барила, пересипавши його половою і сіном, щоб він не брязкотів. Потім позабивали барила і навіть позаливали їх смолою. Коли сонце почало вже хилитися до заходу, Сара і Ривка закінчили нарешті свою роботу